Ценни мисли за човека Постигнатият път Изгряващата истина И постигнатият живот Са за мъдреца радост Веселие и мир Щастие Блаженство и доброта Мисли върху водата Която тече надолу Върху вятъра който вее нагоре И върху светлината, Която свети навсякъде. Хлябът слязъл от небето Е за сърцето, Мисълта за ума, А работата за човешкия дух. Мислете върху изворите на живота, На знанието И на свободата. Това, което не остарява, е дрехата на любовта. Това, което не се мени, е дрехата на мъдростта. Това, което не се губи, е дрехата на истината. Изгряващата звезда показва красотата на нощта. Изгряващото слънце Показва славата на деня. Живот без добродетели е подобен на градина без цветя, на дървета без плод. Това, което носи съблазън и радост, поле се казва. Това, което носи опасност и чистота, планина се казва. Това, което задоволява душата, е любовта. Това, което задоволява духа, е мъдростта. Това, което осмисля всичко, е истината. Път без прах, истина без съмнение и живот без страдание, това е безсмъртие. Тъмнина за силните, светлина за слабите, скръб за здравите, радост за болните. Здравият да се радва на скърбите си, а болният на радостите си. Младостта е дреха на живота, светлината е дреха на знанието, Свободата е дреха на здравето. Не търси това, което не ти трябва. Не носи това, което не те задоволява. Бъди всякога свободен и никога не се впрягай. Сложи хомота на почивка, а силата си на работа. Постави страха за слуга на разума си. Постави милосърдието за помощник на сърцето си. Дружи с това, което не остарява – любовта. Дружи с това, което не потъмнява – мъдростта. Дружи с това, което не се ограничава – истината. Начало на всички неща е Духът. Начало на Духа е любовта. Зенитът на Духа е мъдростта. Краят на всички неща е истината, която носи свобода. Край има само там, където престават всички противоречия. Начало има само там, където всичко е в съгласие. Светът е това, в което всичко се проявява. Търси происхода на всички неща, за да намериш истинския Бог в душата си. Той се нарича силният в силните и силният в слабите. Безсмъртният в безсмъртните И безсмъртният в смъртните Любещият в любещите И любещият в безлюбещите Той прониква всичко Където е Той Там е животът Там е знанието Там е свободата Той е великата безопасност на всичко. Скръп е това, което не се разбира. Радост е това, което се разбира. Това, което се сее, е радост. Това, което не никне, е скръп. Това, което се жене е знание. Вода, която се сгрява и изтива, не е вода. Вода е това, което нито се сгрява, нито изтива. Това, което не се хваща, е светлина. Това, което не се разбира, е любов. Непостижимото е свободата. Не ставай преждевременно врата за света, защото всички ще минават през нея. Мисли върху трите извора на живота, които никога не се размътват. Те са живот без страдание, мисъл без съмнение и свобода без ограничение. Посрещай е този, който слиза, Изпращай този, който възлиза. Търси това, което не губи сладостта си. Търси това, което не губи светлината си. Не уповавай на безсилието. Търси общението на разумното. Приемай този, който никога не е канен. Нахрани този, който никога не е нахранван. На сухо дърво не се качвай. Търси нива, която е орана, градина, която е копана и лозе, което е брано. Когато тръгваш, носи страха на гърба си. Когато се спираш, носи любовта в сърцето си. На път врата не поставяй, на къща не се граждай, това, което не се забравя, е вярно. Това, което се забравя, е преходно. Глад без хляб се помни, с хляб се забравя. Храни обезсърчения, повдигай падналия. Обичай житните зърна и всякога ще бъдеш доволен. Три неща в живота не избягвай Вода, която тече Вятър, който вее И светлина, която грее Три неща дръж постоянно в живота си Мир, който почива в сърцето Светлина, която обитава ума И радост която работи в душата когато изгубиш смисъла на живота търси това което свети търси това което гори търси това което не се спира става и рано когато си ромашията хлопа ляга и рано когато богатството тръгва, яш, когато пресищането си е заминало, почивай, когато гладът е дошъл, говори, когато те питат, мълчи, когато те милват, не прави над гробни плочи над погрешките си. Не връзвай звънци на добродетелите си. В пукната паница Ястие не сипвай, С пробита стомна за вода не ходи, На кон без гем не се качвай, В къща без покрив не живей, На мокро огнище хляб не печи. Учи се при този, който носи светлината. Възпитавай се при този, който носи топлината. Слушай само този, който всякога помага. Не се мий на река, която глава няма. Не се качвай на връх, който ръце няма. Това, което не се уморява, живот. Добродетелта, живее само при това, което никога не потъмнява. Добродетелта живее само при това, което никога не изгазва. Добродетелта живее само при това, което всякога се радва. Само диханието на единия вечен оживотворява всичко.